Ik ben hier in de komende commissie. Ik ben hier in de komende commissie. Ik ben hier in de komende commissie. Ik ben in na wanafunzi wa darasa la tisa Wanajanda kikamilifu Kupasi mtiano kitaifa unatoa fursa ya kujiunga na awamu ya pili ya shule endelevu Kwenye badha shule ambazo maripota wetu metembele ya jumatatu hii Wakuwa wa shule hizo waliza kuamba teharivi somo Husika vime kamilika Na huko mkuwa makamba ni kusini burundi Shirika ambalo lilikarabati Soko kula tarafa ya makamba inadai kupewa pesa za ujenzi hadi tare 25 mwezi huu. Kwa haya na mengineyo karibuni jina langu Moize Misago mchambuziongoza na Fransua Akimana. Habari kamili. Raisi wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo yunchini Burundi katikazi ya kikazi toka jumamosi, alweza kutembelea vyama vya ushirika mkoa ni Gitega pamoja na taasisi ya kilimo iraz inatarajiwa kuwa ziara yake itafika ukingoni Jumatatu hii inatarajiwa pia kwamba rais Felix Sekedi pamoja na mwenzi wake wa Burundi Evariste Ndayishimiye watafanya mkutano na wandishi wahabari kuni kwenye uwanja wakimataifa wa kimataifa wa Bujumbura na mandalizi ya kupasi mtihani wakitaifa o wa kwa wanafunzi wadara sala tisa unayendelea vema kwenye shule ambazo maripota weto metembele ajima tatuhi badhe awalimu wakua shule kama lise Notre Dame dorohero pamoja na lisejila ya pili wanaeleza kwamba visomu muhimu vina husika na mtihani huo tayari kukamilika ni ripoti yake Romy Walde niwabibuze. Baadhi ya wanafunzi wa darasa la 9 tuliyozungumza wa shule maarufu Liseno Trade Dame Doro Hero nasema kwa urahisi kwamba mtihani wa tisha wamejitayarisha kwa ufuzu. Hivi wanafanya mazoezi wakati huo wanahakikisha kuwa ratiba zao za masomo zimehitimishwa. Iliki mheshimana mwalimu mkuu wa shule hiyo. Anathibitisha kuwa yanaendelea ya zema baada ya natiba za masomo kufikia kikomo. Hapa nasima kuwa katika muhula wa pili wanafunda lipanya mtihani wa mazoezi kwa angazi ya tarafa. Haitha anaweza kuwa na matumaini kwa mba watapata matokeo chanya. Hata kwenye shule marufu ulise direct tanganyika ya pili maandarizi yanaendelea naendelea zema kulingana na mwale mkuu. Urangi ngurusia na fafanua kuwa usumu wa rasayalazi na teknolojia rilo na sura nyingi alimeitimisho kwa sababu hata alichizo waliendelea kufundisha. Kwa mjibu wake, kinacho fanyika hivi ni marodio na mazoezi. Mtani wa kitaifa kwa wanafunzu wa darasa ratisa, utanga kufanyika tangu mei 30 na moja kama hivyo tangago na wizara ya elimu. Shukran, Romualde, niwabibudze, na mswada wa shirio wakonesha na mna bajeti ya sirikali tumiwa mwaka 1221, shin, inawasilishwa mbungeni jumatatu hii, waziru wa fedha, domesendo kubugayo, anabaini kwamba bajeti lio kuwa inatarajiwa ni zaidi ya bilioni, Miamu alfu moja miane na bajeti iliopatikana inazidi makadirio. Waziri domesiendeo kubugayo aliongeza pia kwamba kulikuwa na kuchedewa katika utekele zaaji wa badha miradi kufuatia kifo cha alio kwa wa burundi pier ngurundiza pamoja na tasisi mpya zilizo teulewa. Lejo isanganiru ni kiboko yao. Ikwa ni saa saba dakika shina sabato na tarifa hii muda uliotolewa na shirika mitra komu ilo husika ujenzi wa soko kwa uongozi wa tarafa ya makamba utafika kwenye kikomo mei 25 mwaka huu muda huo pia ndiyo baraza la madiwani wa tarafa makamba ulitoa kwa ufanyi biashara amba wabado kumaliza kulipa Kwamba maduka yao yatakabithi wafanyabiashara wengine. Bada wafanyabiashara wanadai kutokuwa na pesa za kulipa wakati huu na kuomba muda huo uongezwe. Nilipoti ya ke Elize Kwizera kutoka mkuwani makamba. Milioni miamoja 38 na miaine elufu. Mia tisini naine faranga za burundi. Hizo ni pesa tarafa ya makamba inayodaiwa na kampuni mitrakomu kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa maduka miyamoja hamusini na sita, katika soko jipia la nyaburumba ila katika kiasi cha pesa zinazo kupatikana ni takriban ni milioni ishirini na ine kama anazo tarifu makamu wa mkuu wa baraza ya tarafa inosani mhagaritze ujenzi wa soko hili ulianzwa na wamiriku wa maduka wenyewe na walikuwa karibu kumaliza kuta wakati ambapo mitrakomo ilipewa soko na tarafa ili imaliza ujenzi wake kwa haraka kazi ilizozifanya zifanya kampuni hii ilikuwa kumaliza kuta pamoja na ujenzi wapa wakati huu iko inadai ada ya ujenzi na tarehe 25 mwezi huu ndio muda wa muisho uliopewa tarafa ya makamba ukamilisha malipo ya ujenzi na isipokuwa kuwa hivo Ada itarejesho pamoja na riba ya uchelewe shaji Kwa sababu hii makamu wa mkuu wa tarafa ya makamba Anasema kuwa wale ambao watakuwa bado haujamalisa kulipa Maduka yao ya tauzwa kiadharani Kuhusuwa nao oomba muda Kwa sababu haujawa na uwezu wa kitheda Anasema kuwa sababu hii haieleweki Kwa sababu miwongoni mwao wamo wenye maduka mengi na walio maliza kujilipia angalau uduka moja elize kwizera kutoka makamba nikiripoti kwa niyaba ya rejo isanganiro e shukran elize kwizera na tutoke uko mkwani makamba toleke mkwani chipitoke ambapo watu watatu ndio alijeruhiwa kutoka ana na guruneti ilovurumishwa katika moja wapo wakaya za kijini rugere gere ni tarafani rugombo mkwani chipitoke. majira sa moja usiku wajma pili hii Kamishna wa polisi mkuwani humo anabaini kwamba majirui hao walipele kwa kutibiwa kwenye ospitali kuya mkuwa huo. Anabaini pia kwamba uchunguzi taari umeanzishwa ili wawusika na kisaicho kiovu wa tambulike. Raia wakijiji cha rugeregere wanaeleza kuwa kaya, kaya hiyo kaya vurumishu wa guruneti huwa ilituhumiwa uchawi. Na epia kiongozi wa tarafa rugombo manirakiza Gilbert jilber anakiri kuanza kwa uchunguzi na kwa takara ya naongoza kwa chana tabia za tuhuma za uchawi. Anathibitisha kuwa siku za nyuma kuliza ganya raka siku wa nasaini za tuhuma za uchawi. Habari za kimataifa. Tukimulikia angaza kimataifani kuamba makundi maku ya wasi wa chade ya leo shiriki mazungumzo mjini doha Qatar tangu machi kuminatatu katika tarifa ya kejumamosi meshina moja ya nataka kwa chili wa mara moja bila masharti. Kwa viongozi sita wa mashirika ya kiraia na hao walikamatwa na kufungwa bada ya maandamano yaliyoandaliwa mwezi 14 kupinga sera ya Ufaransa nchini Chad. Wanatuhumiwa hasa kwa kuharibu mali na kuvuruga utulivu wa umma. Viongozi wa mashirika ya kiraia wanazuiliwa kiholela Imeandikwa kwenye tarifa iliyo wa saini na makundi maku ya wasi, ya, wasi ya wasi katika mazungumzo mjini doha. Na huko nchini Afrika kusini kwa amba mafuriko mwapya ya metokea weekend hii baada ya siku mbili zambua kubwa katika puwani ya mashariki ya nchi. Hali ni ngumu watu miaka kadhaa wamelazimika kuyahama makazi yao hakuna waathirika kwa sasa lakini athari ni kubwa baadhi ya barabara lazime madaraja yaliporomoka na magari yalisombwa na maji kama tunavyosoma kwenye ukurasa wa faransa France RFI na hadi hapa mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa 7 dakika 32 ziyada sina. Ispokwa tu ni kuwashukuru nyote ambao. Mmetega siotangu mwazari misho ni mshukuru François Akimana. Langu jina Moise Misago na kutokia ni mchana mwema kwa akhirini. <tip>